Capitolul 118. Filip sosi seara târziu la Fern. Era satul natal al doamnei Atelni și ea fusese deprinsă din copilărie să culeagă hameiul de pe lanul pe care se ducea și acum an de an, împreună cu soțul și copiii. Ca mulți alți oameni din comitatul Kent, familia ei plecase cu regularitate în lume, bucurându-se să câștige ceva bani, dar în special considerând escapada anuală, așteptată cu nerăbdare timp de luni de zile, ca cea mai bună vacanță. Munca nu era prea grea, se făcea în comun, sub cerul liber și, pentru copii, era un picnic încântător și prelungit. Aici flăcăii cunoșteau fetișcanele. În serile lungi, după sfârșitul lucrului, cutrăirau aleile sub vraja dragostei și, de cele mai multe ori, sezonul de culegere a hameiului era urmat de un șir de nunți. Porneau în căruțe cu așternut, cu ale și tigăi, cu scaune și mese. Cât timp ținea culesul hameiului, satul fern era pustiu. Erau niște oameni în rândul cărora era greu de pătruns și ar fi privit cu ochi intrarea în mijlocul lor a unor străini, pentru că așa le spuneau ei celor veniți de la Londra. Îi disprețuiau, dar în același timp se și temeau de ei pentru că erau cam turbulenți și oamenii cum se cade de la țară nu vreau să aibă de-a face cu ei. Pe vremuri, culegătorii de hamei dormeau prin hambare, dar acum zece ani, în marginea unei pajiști, se ridicaseră niște barăci. Ca și mulți alții, familia atâlnii ocupa în fiecare an aceeași baracă. Atâlnii îl întâmpină pe Filip la gară într-o căruță pe care o împrumutase de la cârciuma unde îi luase lui Filip o cameră cu chirie. Era la o depărtare de vreo 400 de metri de lanul cu hamei. Filip își lăsă la cârciumă sacul de voiaș și traversă pajiștea pentru a ajunge la barăci. De fapt, era pur și simplu un șopron lung și scund, împărțit în cămăruțe cam de trei metri pe trei. În fața fiecăreia se aprinsese câte un foc de vreascuri, în jurul căruia se grupa o familie privind cu nerăbdare cum se pregătește mâncarea pentru cină. Aerul mării și soarele bronzaseră deja fețele copiilor lui Atalnyi. Cu pălăriuța de soare pe cap și doamna Atalnyi avea o înfățișare complet schimbată. Simței că anii îndelungați petrecuți la Londra... N-a avut să se prea mare influența asupra ei. Era să teancă din cap până în picioare și îți dădea imediat seama că acolo la țară se simte la ea acasă. Frigea niște slănină și în același timp îi supraveghea pe țânci, dar asta nu împiedică să-i strângă mâna lui Filip cu căldură și să-l întâmpine cu un zâmbet agreabil. Atâlnie își declară entuziasmul față de bucuriile traiului rural. În orașele în care trăim tânjim după soare și lumină. Aia nici măcar nu e viață, e doar o prelungă întemnițare. Zău, Betty, hai să vindem tot ce avem și să ne luăm o fermă la țară. Da, că te și văd eu pe tine stând la țară, răspunse soția cu un dispreț nu lipsit de bunăvoință. Păi în prima zi ploioasă de la începutul iernii te și apuca să bocești după Londra. se întoarse către Filip. Așa e întotdeauna atlnic când venim aici. Ei, știi că-mi place, ci că să stea la țară. Și tocmai el care nu știe să deosebească un nap galben de o sfeclă furajeră. Tăticul a fost leneș astăzi, zise Jane cu sinceritatea ei caracteristică. N-a zbutit să umple nici măcar un paner. Deocamdată mă antrenez, fetițo, și mâine am să umplu mai multe panere decât voi toți la un loc. Hai, copii, veniți la cină, zise doamna Atalni. Unde e Seli? Aici sunt, mamă. Fata ieși din baracă și flăcările focului de vreascuri se înălțară și aruncarea culori vii pe fața ei. În ultima vreme, Filip nu mai văzuse decât în rochiile curățele pe care le deprinsese să le poarte de când făcea ucenicia la croitoreasă și rochia de stambă pe care o avea acum largă și comodă pentru lucru îi dădea un aer încântător. Mânecile suflecate îi scoteau în evidență brațele rotunde și viguroase. Și ea purta pălăriuță de soare. Arăți ca o țărăncuță dintr-un basm, zise Filip strângându-i mâna. E regina lanurilor cu hamei, zise Atalni. Pe cuvântul meu că dacă o să o vadă băiatul moșierului, o să ceară de nevastă cât ai zice pește. Moșierul n-are niciun băiatată, zise Selie. Căută din ochi unde să se așeze și Filip se dădu puțin la o parte ca să poată sta lângă el. Era frumoasă în lumina slabă pe care o aruncau flăcările. Arăta ca o zeiță rurală și te făcea să te gândești la fetele acelea proaspete și voinice pe care le lăudase Herrick în stanțe minunate. Robert Herrick, 1591-1674, poet englez. Cina era foarte simplă, pâine cu unt, slănină friptă, cei pentru copii și bere pentru soții atâlnii și pentru Filip. Atâlnii înfuleca de parcă se băteau calicii la gura lui și lăuda cu tare tot ce mânca. Arunca tot felul de vorbe disprețuitoare împotriva lui Luculus și îngrămădea invective peste invective împotriva lui Bria Savaren. Lucius Licinius Luculus, secolul I înaintea erei noastre general mecenat și epicurean roman, celebru pentru ospețele pe care le dădea. Bria Savaren, 1755-1826, om de stat francez, celebru datorită unei cărți de gastronomie, fiziologia gustului. Un lucru pot să spun în apărarea ta, zise nevastă sa. Nu încape îndoială că mănânci cu poftă." dacă îmi faci tu de mâncare beti dragă," zise el împungând aerul cu un deget elogvent. Filip se simțea foarte bine. Privea fericit la șirul de focuri în jurul căruia stăteau grupurile de oameni și îl încânta culoarea flăcărilor pe fundalul nopții. La capătul pajiștii era un șirac de ulmi bătrâni, iar sus străluceau margaritarele stelelor. Copiii vorbeau și râdeau, iar atâlnii și el, un copil printre ei, îi făcea să moară de râs cu giumbușlucurile și trăsnăile lui. Lumea de pe aici se dă în vânt după a tălnii, zise nevastă sa. Păi, doamna Brigi mi-a spus, zău, nu știu ce ne-am face acum fără domnul Atelni. Așa a spus, întotdeauna e pus pe pozne și pare mai degrabă un licean decât tată de familie. Seli stătea tăcută, dar se ocupa de Filip, atentă la tot ce-i trebuia, cu o manieră care îl încânta. Era plăcut să o aibă lângă el și, din când în când, îi cerceta fața arsă de soare și, pocnind de sănătate. Odată îi întâlni privirea și să li îi zâmbi calmă. Când se termină cina, Jane și un frățior mai mic fură trimiși la părul care curgea dincolo de pajiște să aducă o galeată de apă pentru spălat. Ei, copii, arătați-i unchiului Filip unde dormim noi și, pe urmă, trebuie să vă pregătiți de culcare." Mai multe măi înmititele îl apucară pe Filip care se trezit târât către baracă. Intră și aprinse un chibrit. Nu era niciun fel de mobilă înăuntru. În afară de o ladă de tinichian care își țineau hainele, înăuntru nu erau decât paturile. Trei la număr, fiecare lipide câte un perete. Atâlnii venie în urma lui Filip și îi le arătă cu mândrie. Uite, pe așa ceva trebuie să dormi," strigă el. dă la încolo de somiere și pilote de puf de lebădă." Eu nu dorm nicăieri mai bine decât aici. Dumneata dormi întotdeauna nașternut. Ei bine, dragul meu, te compătimesc din adâncul sufletului. Paturile constau dintr-un strat gros de curmei de hamei, peste care era așezat un strat de paie și totul era acoperit cu o pătură. După o zi petrecută în aer liber, încurajați de aroma puternică a hameiului, cu legătorii fericiți dormeau buștean. Pe la nouă seara, liniștea se așternea peste pajiște și toată lumea era culcată, în afară de câțiva bărbați care mai zăboveau la cărciumă și nu se dădeau duși până la zece, când se tregeau obloanele și acolo. Atâlnii se duse cu Filip la cârciumă, dar înainte de plecare, doamna atâlnii îi spuse lui Filip. Noi luăm micul dejun la șase fără un sfert, dar mă tem că dumneata nu o să vrei să te scoli așa de vreme. Știi, trebuie să ne apucăm de muncă la ora 6. Ba, bineînțeles că trebuie să se scoale devreme, strigă atâlnii, și trebuie să muncească cot la cot cu noi ceilalți. Trebuie să-și câștige întreținerea. Cine nu muncește, nu mănâncă, dragul meu. Copiii se duc să se scalde înainte de micul dejun, așa că ar putea să te strige când se întorc. Cârciuma matrozul vesel e chiar în drumul lor. Dacă mă scoală la timp, mă duc și eu să mă scald cu ei, zise Filip. Jane și Harold și Edward începură să strige de bucurie la auzul acestei perspective și a doua zi dimineața Filip fusmuls dintr-un somn adânc de la copiilor care dădură buzna în camera lui. Băieții începură să țopăie prin patul lui și el trebuie să-i alunge cu papucii. Își puse haina și pantalonii și coborâ. Abia se crăpase de ziua și aerul era puțin înțepător. Dar cerul era senin și soarele strălucea galben. Selie stătea în mijlocul drumului și o ținea pe conii de mână, iar pe braț ducea un prosop și un halat de baie. Acum văzu Filip că pălăria ei de soare e de culoare ale și, prin contrast cu fața ei roșie și bronzată, arăta ca un măr pârguit. Seli îl salută cu zâmbetul ei dulce care înflorea încet și Filip observă deodată ce mici, regulați și extraordinar de albi erau dinții ei. Se miră că nu i-a atenția până atunci. Eu eram de părere să te lăsăm să dormi, zise ea, dar ăștia nici n-au vrut să audă și au ținut morțiși să te scoale. Eu ziceam că poate nu voiai să vii. Ba da, cum să nu? Merseră pe drum, iar apoi traversară mlaștinile. Pe scurtătura asta nu era decât un kilometru și ceva până la malul mării. Valurile erau cenușii și păreau reci și Filip începu să dârdâie numai cât le văzu. Dar copiii își smulseră într-o clipă hainele și alergară chiuind în apă. Se li făcea totul cu oarecare încetineală și nu intră în apă decât după ce toți ceilalți se zbenguiau în jurul lui Filip, stropindu-l. Înotul era singurul său talent, în apă se simțea în elementul lui. Și curând îi făcu pe toți să limite cum se joacă de-a delfinul, apoi de -a omul care se înneacă, după care mai muțări pe o cucoană grasă care se teme să nu șude părul. Se distrară grozav în apă și Seli trebuie să dea dovadă de multă severitate pentru a-i convinge să iasă afară. Ești mai rău decât ei toți la un loc," îi zise ea lui Filip cu maniera ei gravă și maternă, care era deopotrivă comică și înduioșătoare. Nu sunt nici pe sfert așa de neast împărați când nu ești aici." Se la relabarăci, Seli cu părul ei strălucitor atârnându-i pe umăr și cu pălăriuța de soare în mână, dar când ajunsă la locuința lor, doamna atâlnii pornise deja spre lanul de hamei. Atâlnii îmbrăcat cu cea mai veche pereche de pantalon pe care ar fi putut să o poarte cineva și cu jacheta încheiată la nasturi până sus ca să se vadă că n-are pe el și purtând pe cap o pălărie moale cu boruri largi, frigea niște scrumbi la un foc de vreascuri. Era foarte încântat de sine, arăta ca un brigand autentic. De îndată ce văzut grupul tinerilor apropiindu-se, începu să cânte cât îl ținea gura corul vrăjitoarelor din Macbeth, deasupra scrumbiilor bine mirositoare. Să nu vă mocăiți mult la micul dejun că o să se supere mama," zise el când ajuns sără acolo. Peste câteva minute, Harold și cu Jenny, ținând încă feliile de pâine cu unt în mână, porniră să străbată pajiștea ca să ajungă pe lanul de Hamei. Plecare ultimii un lan de hamei era una din priveliștile legate în amintirea lui Filip de copilăria lui, și pentru el uscătoriile de hamei erau trăsătura cea mai caracteristică a peisajului din comitatul Kent. Filip o urmă pe seli printre șirurile de hamei fără cel mai mic simțământ de inedit sau dezrădăcinare, ci exact ca și cum ar fi fost la el acasă. Soarele începuse să strălucească puternic și arunca umbre cu contururi clare. Filip își desfătă ochii cu priveliștea bogată a frunzelor verzi. Hameiul începuse să se îngălbenească și pentru el avea frumusețea și flacăra pe care poeții din Sicilia au descoperit-o în strugurii vineții. În timp ce mergeau, Filip se simțit copleșit de vegetația luxuriantă. Din pământul gras al ținutului se o aromă dulce și capricioasa briză de septembrie era încărcată de parfumul plăcut al Hameiului. Athelstan simți instinctiv bucuria și entuziasmul, așa că din pieptul lui izbucni un cântec, dar vocea lui era în schimbare, pentru că avea vreo 15 ani, și se întoarse către el. Tași din gură, Athelstan, că altfel o să se stârnească furtuna." Peste o clipă se auziră zumzetul glasurilor și foarte curând îi întâlniră pe culegători. Munceau cu toții perupte, rupte, trăncănind și râzând fără încetare. Ședeau pe scaune, pe trepiede, pe lădițe, ținând în preajma lor coșurile, iar unii rămăseseră în picioare lângă panerul cel mare, aruncând direct în el hameiul cules. Erau printre ei o mulțime de copii și chiar și prunci, unii așezați în leagănei improvizate, iar alții în fofoliți în câte o scoarță și așezați pe pământul moale și uscat. Copiii mai mult se jucau decât culegeau, femeile munceau pe rupte, fiind deprinse încă din copilărie cu culesul, și lucrau de două ori mai repede decât străinii veniți de la Londra. Se lăudau cu numărul de banițe pe care le-au cules într-o zi, dar se plângeau că acum nu mai puteai câștiga atâția bani ca pe vremuri. Pe atunci îți dădeau un shilling pe cinci banițe, dar acum tariful era de un shilling pe opt sau nouă banițe. Pe vremuri, un culegător de ispravă putea câștiga într-un sezon destui bani ca să-i ajungă să trăiască un an de zile, dar acum nu mai scoteai mare lucru. Îți ieșea doar o vacanță gratuită și cam atât. Doamna Hill își cumpărase un pian din ceea ce câștigase cu culesul, sau cel puțin așa zicea, dar, pe de altă parte, era și al dracului de cărpănoasă și cui îi place să-și mănânce de sub unghie. Și cei mai mulți oameni socoteau că nu era adevărat ce spunea, că dacă s-ar ști adevărul, poate s-ar vedea că mai scosese și ceva bani de la casa de economii ca să acopere costul pianului. Culegătorii de hamei erau împărțiți în grupuri de zece, repartizate fiecare la câte un paner, fără a mai socoti pe copii, și atâlni se lăuda că îl ținea gura că, într-o zi, o să aibă un grup alcătuit în întregime din propria lui familie. Fiecare grup avea câte un șef, a cărui îndatorire era să le dea culegătorilor sfor făcute din curmeie de hamei, când veneau la paner. Panerul era de fapt un sac mare pus pe un cadru de lemn, Înalt cam de doi metri și, între șirurile de hamei, erau instalate șiruri de asemenea panere. Iar atălnii aspira tocmai la o asemenea funcție, atunci când copiii lui aveau să fie destul de mari ca să alcătuiască un grup. Între timp, el muncea mai degrabă încurajându-i pe alții decât prin propriile sale eforturi. Se duse repede către doamna atălnii care muncea de o jumătate de oră și izbutise deja să toarne un coș în panerul cel mare. Începuse să culeagă cu țigara în colțul gurii. Afirmă că o să culeagă în ziua aceea mai mult hamei decât toți ceilalți în afară de mama. Bineînțeles că nimeni nu putea să culeagă așa de mult ca mama. Asta îi amintea de grelele încercări la care Afrodita o pusese pe Psihe, cea curioasă și el începu să le spună copiilor povestea dragostei acesteia pentru mirele ei nevăzut. Psihe? Frumoasă din mitologia greacă, rivala zeiței Venus, Afrodita, și iubita lui Cupidon, Eros, fiul acesteia, care o vizita numai pe întuneric, ascunzându-și chipul. Împinsă de dorința de a-l vedea, a fost părăsită de Cupidon. Pentru a-l recapăta, a fost pusă la cazne de Venus, trebuind, printre altele, să aleagă un morman imens de grâne, ceea ce a izbutit să facă datorită ajutorului unor furnici. Povestea foarte frumos, lui Filip care l-asculta cu zâmbetul pe buze, i se păru că povestea de demult se încadra perfect în scena respectivă. Cerul era foarte albastru în anotimpul acela și el se gândi că nici în Grecia nu putea fi mai frumos decât acolo. Copiii cu părul blond și obrajii trandafirii, voinici, sănătoși și plini de vioiciune. Contururile delicate ale tufelor de hamei, smaraldul frunzelor provocator ca un sunet de trâmbiță. Farmecul aleii înverzite care se îngusta, ajungând un simplu punct dacă privei în lungul șirului înțesa de cu legător cu pălăriuțe de soare. Poate că aici era mai mult din spiritul elen decât puteai găsi în cărțile profesorilor sau în muzee. Era recunoscător pentru frumusețea Angliei. Se gândi la drumurile albe șerpuitoare și la gardurile vii, la pajiștile verzi marginite de ulmi, la contururile delicate ale colinelor cu coroane de pădurici tinere, la netezimea mlaștinilor și la melancolia mării nordului. Era foarte bucuros că le simte frumusețea, dar curând dată-l să se agite și anunțe că o să se ducă să se intereseze cum se mai simte mama lui Robert, Kemp. Cunoștea pe toată lumea de la fermă și le spunea tuturor pe numele Mic. Cunoștea istoria familiilor lor și știa tot ce li se întâmplase de când se născuseră. Cu o vanitate nevinovată făcea pe gentlemanul distins în mijlocul lor și, familiaritatea lui, avea o umbră de condescendență. Filip refuză să l însoțească. Vreau să-mi câștig hrana pe ziua de azi," zise el. Ai dreptate, băiete," răspunse atâlnii, făcându-i semne cu mâna în timp ce se îndepărta. Cine nu muncește, nu mănâncă."